1200 دغه کتاب الحجوه قبل ما دا کتاب دا دا الجهاد 1285 کتاب الاعتكاف پادشه او دینه مخه دو حدیثونه درې اصل کې زمنګ سبق کتاب الجهاد 250 یا حدیث خداغین مکی کتاب الحج او د کتاب الحج مکی کتاب الاعتکاف دادرس الاول حدیثونه پاتې شو د اعتکاف په باره کې باب الاعتکاف فی رمضان باب د بیان د تکا پر رمضان کې عالم نی عمر رضی الله تعالی عنہ قال او کانو رسول الله صلی الله علیه و سلم یا تکیف العشر الاواخر من رمضان اې تکا بقاو نبی عليه السلام کولای پرې دکنه اه کولای پرې اوس وکاسنه یا تکفل عشل من رمضان اعتکاب بقاو د لسو او اخرو د رمضان نبی عليه السلام با د رمضان پا لسو شپو کې اعتکاف کاو د شپې او د ورځې به جمعات کې اعتکاف اعتکاف ستلې دا وخت دې ولې په جمعه ځامې کې د پارا د عبادت د پارا د تات د پارا د نزدې کت الله تا په قسمه قسم نزدې قربات سره په مختلفو نزدې کا نزد سره دا رنګي دا اعتکاف سنت د مواقد دا اعتکاف سنت مواقد لري پهوش اعتقاب با نبی علیہ السلام, السلام کاو پلسو آخرنو دا رمضان کې او پاخرو کلنو دا جون دا نبی علیہ السلام کې اعتقاب باغو شل رجے کاو چکر نبی علیہ السلام مفاد کې د پا کم کال باندے نو پاک کال نبی علیہ السلام نه آگے نمکی دوکالا دریو کالو پھورے شل رجے بیننگ نبی علیہ السلام کاو हा? او او اتکاف قران سره ثابت دي انت هربتی ال تو فینا ولا کی فینا وبرکای سجود زنانه د پاره می تکاف شتا کو سوکې متفقن علیه وانا شرذ الله تعالی نا ان النبي صلی الله علیه وسلم کانا یاتکفل العشر الاواخر او بنبی علی سلام چې تکاف وکاو غا الله سو اخرنو در رمضان کې حتا تر دې توفاه الله تعالی چوفات کا غل الله ثم تکفاء ازواج من بعده بیا به اعتکاف کا بیا نو د نبی علی سلام په زوفات دا غنا متفقون عليه ګور د خزر په د اعتکاف شتا پوکور کې ځله یو خاص برابر کې پای کې د عبادت د پارکی لري اغه نو ویوږي له وزینو دا لکه په اساس زی خاص کړي بیا وروټول له وزي او کټویل له وزي غمخا دی له وزي او ګپ شپ نننننن د خنره ها هغه ځکه چې په عبادت کوي متفقونه له چون کې د زنانه او د پارګران ذکرې چې پاغي قسمه قسم تکالیفي بيماري راځي نو بیا خلله نهبي هوېلا قځکه ک خو بیاې بعض سې کولینی شي قاللا بو هولا ووي قانه و نه بیا ل سلاتو سلام شدب ایت کاف کافی کل رمضان پوٹو لمزان کی عشرت آیام اللہ سرزی فلمہ کان لام اللہ زی خوبی زفیہی آر کلچ او کان آغا چ قبس کرے شعبائی کی افاد کلے شعبائی کی نبی علیہ السلام ایتا کافا عشرین یومن نواغ ایت کاف کلے اشن رزی پا آخر کال کے رواہ البخاریو دارواد اللہ ماں امام بخاری ذکر کرے ری نویت کاف شتا اصل کې زمنګ سبق دې کتاب الجہاد کتاب الجہاد دول سوا پنجا یو لسم کتاب دے اوباب دے 12 سوا سلور دې باب وجوب الجہاد باب دے په بیان د وجوب د جہاد او اپو غرواله د سار او د ماخام کې دا اللہ د دین د پارا یو بند اوزی د الله د دین د پارا یو سڑی جہاد کئی نو دا اغا سورا سواب دی او گر اغا سواب تا خطور گر اکنا سار آئی او بیگا ای چه یو ساہر دی تیر کو نو سورا سواب دی یو ماخام د تیر که د الله د دین د پارا سورا سواب دی نو چه به اٹونو من لگی آئی پدی اول آیات رو نو قرآن کریم روڑی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اصل آیاتونه ساده خو بیا معنا کوم وقاتل المشرکین کاف په خواه ملایانو چې طالبانو ته درس ورکاوه کتاب کې بیا آیات راغه وی آیات پڑھی دا نبه آیات لسته انې بدايات ترجمه کولا خپل مقصد به حاصل هو نه نه آیات معنا کا آیات مو آیا وقاتل اغیل بوورتلنو سوی مانا کرده و او ونی مشرکان پورا کما یقاتلونکم کافا لکسنگا چه وجنی غیتا سلر پورا وعلمو پوشی ان اللہ مع المتقین بشکا اللہ سرد متقیانون دے دو توبی آیات دے وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فرض کړئ دا پتا صبح نې د کافرو سره او دا جنگ کوره لكم بدلګي تاسو ته پد باد طبيت باندې هو ااس ان تکره وش او قریبه دا چې بدګن تاسو شيله وه خیرون لکوم غ بهتر ستاسو دپارهواسا انت حبو ش او قریبه دا چې مینه به کوي تاسو د یسی سره او ش به بدستاسو دپاره بد بهوي والله یعلم واللہ پوئیگی پا د ده کارونو و انتم لا تالمون او تا سنو پوئیگی پا انجام ده کارونو بقری آیات دے ان فرو خفا فنز غلئی کزار لئے سپک و سقال انقدرانی د جاد پارو جائی که اسلحی در سر نشتا او کشتا کازا لای او کنو مرګ د صددی يم زي وجاهدوا او جهاد کوي به اموالکم <سؤال> پلګولو د مالو <سؤال> نو پکړاو د خپل زاننو فی سبیل الله الله کې تو به آیات ان الله حشته من المؤمننی نه انف اموا له هم به له همجننا پ شله غستدي د موومناونه نفونه او معلوونه بهزې چې د لله جننتتي دی به جنګې پهلاه داله کېفاقتلو اوو دی به جنکې د وایقترو دی دا وعده په لارښتیا توراته او انجیرو قران کې ومن اوف باعه دي من الله هه چاچ پروال او کو په وعده د الله د الله طرف نه فستبشرو به بيكم اللي باعتم به نو سيواخ له فسو دا استاسو هغه سودا چتا سو لیندن کړي او پاري سودا دې بل صدا اغا سودا هم کلیوا سودا دی اکلا چه او و سنت دی جهاد دی اکلا مال و بدن دی الگاو دا دی سودا اکلا نمیلاو شتا لپا غیبان جنت وزالکا هو الفوز العظیم او دا دی کامیابیلو یم تو بیا یاد دی لا يستوی لا يستوی القائدون من المومنین غیر اولی الظرر نذیر برابر ناز د مؤمنانو نا چاغ نی مخونداند د zarar او نذیر برابر هغه چات کو ان کی پلاړه ده الله کې پلګور د مالو لو پکړاو د خپل زانونو فضل الله المجاهدين به اموالهم وانفسهم ور واله ور کړی الله مجاهدین عطا پلګور د مالونو پکړاو د خپل زانونو پلا عل القائدین په غنا سو درجه په یو درجه وکلن او د طول سروا د اللہ د جنت کړه د حسنه جنت کو سو جهاد نکي او ماذره دي اغلم درجه د جنت تا او کو سو جهاد کي نو غلم جنت ته وفضل الله المجاهدين او غره والي ور کړه الله مجاهدين وتعال القاعدين پاغ ناس وروغ ورو مټو په اجر لوي درجات منو دا درجی دی طرف دا لانا و آم افرتن بخندا و رحمہ و میر بانی پا جہاد بانی درجی ملاوی بخشش ملاوی رحمت ملاوی گی الله کعان اللہ غفور الرحیم عوض الله بخشش کنگی میر دا تا رسولت نساء آیات وقالهته لاغ الله تاله یا وحل ځ نه منوهله دلوکومهله تجاره تنتوننج کوم من عذااب علیم ای مومنانو آ خو تاسوتا نهنو کوم تجارت په یو سوداګري چې خلاص به کې تا سره داعذااب د ناک نه چاغ ایمان روړل لپالله او په پی غمبر د الله اوجهات کولي په لاه الله کې به مووالو کوم په لګولو د معلو نوستاسو په کلاودو ځانو نوستاسوو ځلو کوم خیررو دا کار غه د ستاسو د پاه ان كنتتونوم تالمون لمون ک چ تاسو پوېږي یافلله کوم ځنوبه کوم ما بې تاسو تاکونهستاسو خلکوم جنناتن او دن د بکې تاسو ل را تا چې بهږي بلاندې دونو داغې نهوللیوه مسا کې نه توئ بتن في جننا تعادین اوا غ ځ پاک په جننت دا میشاللي ځې الفوز العظیم عظیم دا د وَاُخْرَى اَوْ دَرْبَكِ نُوْر نِمَتُنَا وَرَبَّكِ تُحِبُّ نَهَا چیمینه وکاوې تاسو دا غې سدانصر من الله چا امداد دې طرفه د الله نه وفتح قریب او فتح نزدې وبشّر المؤمنین وزید ورکه مؤمنانو ته دا د څو صف آیاتون دی والآتو فلباب کثیرۃن مشهوره او آیاتو په دې باب کې زیاتو مشهور دي ډېر آیاتونه او په رسولو دوه تفسیر د دو قران کې بیا راړو وعمل حدیثو فی فضل jihad اور چې حدیث په غوړواله د jihad کې نو دي د دینا چې موږ کشمیر کو بازي د دینا دا دی عنبي هررا رضی الله تعالی نو قال ابو هريره سئله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتکړه شه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه ای العمل افضل یو عمل ډیر غوړه ده نو قال ان نبی عليه السلام ایمان باللہ ورسوله ایمان په الله او پیغمبر د الله خلو وی شو ثم ماذا بیا کمیو عمل بهتر ده قال ان نبی, نبی عليه السلام الجهاد فی سبیل الله jihad په الله د الله کې وی شو ثم ماذا بیا قال ان نبی, نبی عليه السلام حج مبرور حج مقبول شوه مت مت منظور شوه متفقون عليه وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قلت بما اذا النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل يحب الى الله تعالى كم يعمل خذه الله تعالى باعماله قال النبي باو الصلاه في وقتها مسك الوقت على وقتها قلت وما ثم اي بكم يوم قال النبي بر الوالدين ا ان کی احسان د مشرا نو والدینو سره قلت و, و قلتو ما ثم اين بكم يقال جهاد في سبيل الله متفق عليه وانا بيذر خل قلت ما اذا الله پیغمبر ايرا من افزل كمو عمل دغه ده ای قال ایمان بالله والجهاد في سبيله متفق عليه اتفاق له شیپه د ابوهری او مسلم وعنانس رضی اللہ تعالیٰ نو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خام خائی سہر پلار دالاکی تیرول وطل د الله د دین د پارا پاول د رسکی د جہار د پارا او د دین د کار د پارا او روحتن او واپس که دل پاخير در درس کې ا پاخير در درس کې داغه نه واپس کېدل هر خیرون دا ولکه ما خام غوردی من الدنیا د دنیا او ما فیها او غچسبدی دنیا کې دی د مالونو دولتونو نا ای سحر زید الله د دین د پارا پاول درس کې او پاخير در درس کې بیا واپس کېږي داغینا دا نو دا طالب به دي چې دنیا کې څه او د دنیا اب مالو د دولتونو کې تا ته یو سار یو مها د الله د دین د پارت له لور کې دا طالب به تر دي متفقن علی او لای دا زموږ نصیب کې دام لوی جهاد دی چې د قران لز احاديث لز قران او سنت ته لکا ها وجاهدهم به جهاداً كبيرا جهاد کا د په بیان د قران خلقو سره جهاد لوي دام لوي جهاد د چ خلک په اخلاق او پوشي دام لوي جهاد د چ زنانه مخلوق کمزورې پاکې د پوشي اصلاح د اعمالو کی اصلاح د عقيدو کی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى نو قالا اي اتى رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم اراي او صلى نبي عليه الصلاه والسلام توي اي الناس افضل كم يو انسان غورا دي قال النبي عليه السلام مؤمن يجاهد في سبيل الله هغه مومن چا هغه جهات کوي په خپل نف سره خپل لفسم کلی ومالې خپل مععلم لګی په لا الله کې نفی سبي لللهقرآ ته وی چې د قرران د پاره روان دی کري موررکي په زانانیم پا ملگری و پا طالبیم لگئی آخ پا لفصم خرچ کئی باران تا نگوری گرمی تا نگوری تیارا و رضی تا نگوری او دا لاد دین دا پارخ پا زان اخ پا المال قربانی کئی الازمون نقبول کی سم من بیا سم من بیعا قال نوی نبی علیہ السلام مؤمنون فی شعب من الشعابی اغه مؤمن چې په یو درکه د درونا شعب یو کڼډاو د کڼډوونو نا کڼډاو دغونو مسکه کاته زه اغه ته خلک دروي اغه ته خلک کڼډاو وي لار پغړوونکو په لار پاغه کې دغونو مسکه لار وي کاته اغه در دروي اغه ته کڼډاو شاب وي یا ابو الدوله مؤمن په یو درد درو کې دغونو عبادت کوي د الله په یو کنډو کې نا کنډونونه په غړو کې یاابدون لا دا لای بعدت کوي و سا من شره اوریدي خلکو ل را د ش نه داسې خلکه د خپل شرندو خلکو د ش نه ځان بچ کوي ځال دځ کې نستې د شرارت خبرې د شرت اوړې دل کتل دا بلکل عبادت بلکلی بعدت کوي دا به تر بہتر عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ويدع الناس من شره یعنی خلک د خپل شان نه محفوظ کړي وي د فتنو په دور کې ځان له خلوت اغه غوړکې ځان له والي غوړکې په ځان لځ کې ناسه عبادت کړي ا و یذ متفقن علی وان سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام اربات و یوم فی سبیل الله خیر من الدنيا وما علیها چوکی داری کول اربات و چوکی داری کول د سرحدات و اربات د سرحد ساتنه کول ا حفاظت کول ربا تو او حفاظت د سرحداتو دا راز په لار ده الله کې دا ور دنیا نه आवाज په دې دنیا باندې سدي یعنی یو رضا چې پغې کې د مسلمانانو د سرحداتو حفاظت کې چوکیدارې چې کافر رانشې دي علاقے ته پوه شي نو نودار یو در سپاره کې تیرول دا د دنیا او چې په دنیا کې سړي دا ټول نه به دي بل و موزعو صوت احدکم من الجنه خير من الدنيا وما عليها او یوزد کرول د یو کستاسو ایو زه د چابک د یوک 700 د جنت نا دا غوره د دنیا اواغا هغه چې په دې دنیا باندې سدي د ټولو نعمتونو نا حرام نو دنیا چې سورا دا د ټولنا یعنی په جنت کې د یوې کرولې د یوې لخت یم نزه طالب بهتر ده د څنګه د ټولي دنیا نا اچ په دنیا کې سدي دنیا کې ځان له جیدادونو ازمکه برابر وو وอัลتا دایوی کڑولی دڑک نلگی ها ور روح حتو یروح هل عبد فی سبيل الله اویل غذو تو خیر من الدنيا و ما علیا ایوم حم چیزید ما حم پټیم کی غزه تا بندہ فلا رضا الله کې یا یو سهر دالا ده دنده پارا چراوان ده غزیتا ده غرده ده دنیا نوما علیها او چې په دی دنیا بانده سری وګوره یو ما خام او یو سهر چپا دالا پلار کی تیرگی لو د دنیا او د دنیا د ټولې لموتنه دا به تر ده به تر عمل له روړه دا جهاد د فار رواني د قران د سفر د فار رواني د علم ز د کول او خودلو د فار رواني متفقون علیهم و ان سلمان رضی الله تعالی نو قالا و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا نبی علی سلام ناولې د یقول چوي ربات یو من و ليله تن خیر من صام شهر و قیامه حفاظت د صدحاتو د یوه رځ او د یوه شپه دا غوره ده د یومیاشته او در رمزان و قیام او در دو داغنا وګورم یوه شپینی یو شوواروو د دی د پاره والالې چې دشمن لکومه او د خپلو مسلمانانو او دفاکومه او پهې یو شپه ور والالې ل دا د یوي میاشتې د رووجې او پایه کې په عبادتونو کې دغه یو ورستې بهتره د بار د سووا بجررم وا انما ته جررالی عملو هولهې كان نه اگر کومل شي او که مر نو جاری کېږي روان ووي پاغبانې عمل د د اغا چې د بکو او که مه شوورنو چېد په کم کار کو نو کار راعمل دلهرو روان د هغه پسې اوجرال لریسکو او جاری بکلی شي روان مکلی شي پاغ بانې رزق دغه دا غا غا رزق پا غا پسی روانوی و اجریا او رزق بجاریوی اند شاہ دا شہیدا آچه کم رزق دے اغاو تملاوی و امن الفتانو او معفوظ بشید دا غا فتنونا آ امن الفت فتانو او هغه لوی فتنه چې د قبر دی داغی نبا پا پا قبر دا غینه به په امن شي ځکه په قبر کې د انسان ن تطوس کیږي دوه فرشته تطوس کوي نکیر او منکر نو داغه غلط نو به فتنه نه به په امن شي الله زموږ بچي رواه مسلم وعن فزالتم نو بيد رضى الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کلو ميت يختم على ار یوم لے ختمول شی مہروال شی په عمل لا غا ار یوم لے دنیا نلانو دا غا په عمل مہر الګول شی دا غا نورست بیا عمل نکي الا المرابط في سبيل الله مگر دا چا عمل ختميږي آ چا غا څوکیداری کوونکې اغا محافظ وي پلار د الله کې چوکیداری کوي هرغه ی چاغه واللاوي د دی د پاه دغه عمل هغهه په سرست روانوي پوهشي دغه عمل زیاتېږي او هغه سوا کېږي طرته قییات پورې او په عمل وي د فې د قبر نه فین نه لون میله هو عمل و لا یو ملقیامه ب شکه زیاتولې چې دغ عمل دغه ترت قیامت پوری ویو امن ام فتنة القبری او پا امن ویده ده فتنه د قبرنا رواه و بداه و ترمیده وقال حدیثنا صنو سعیم وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو قالا اسمیت رسول اللہ صلیم مادن نبی علیہ السلام ناوری دلیه قولو چوی رباتو من فی سبیل اللہ خیر من الف یوم حفاظت د سرحدات مسلمانانو د یوی رضی پلار دا اللہ کے دا غور دی دا زرور رضونا آغا رضی چسی وعد دینوی من المنازل ای دا منازل ای دا من منازل ای دا منازل دا نور رضو دا سر حداد نور کارون ای اللہ اکبر سور بہترام اللہ غا جہاد او رواه ترمیزی وقال حدیثنا سن سید وعنبی حریرہ قالله و قالویلرسول الله ص الله وسلمته منته زمن الله هو لمن خرج في سبیری زمانت اغست الله زممن نه الله هو الله د اغ چا زمانت تغ دی چې د الله پلار کوجې د پ دغه چا چاوج پهلاه د الله کې لا یخجو الله جدون في سبیي چ دې سره فوز ما په لار کې د jihad چنو باسي دلرا مگر jihad په لار زما کې یعنی بل مقصد ني بغیر دجاد نه و ایمانن بي او ایمان په ما باندې ایمان په ما ډول او تصديقن برسولي او تصديق زما د پیغمبرانو کوي فوهو علی زامنن نو دې په ما باندې زامن دي دته زمانه ز اخلم ان او دو خلهل جننه دن دند به حمد لره جنت او او رجعه اله منزله الذي خرج منه یا به واپس کم دله اغه زید د اغه زید چته وته له دا غینا پاس چته حاصل کو د عجر دا او د غنیمت نا وګړه یا با کمل شو نو جنت به بوزما او کو ژوندے شو نو خپل ځای ته واپس کم چا کمزه نه دی وتلو د جهاد لپاره او پسې واپس کما بیمانا لمن اجن او غنیمت چ اجر ایم حاصل کو غنیمت ایم حاصل کو اسه واپس نشو غوري ها نو ته علم په سفر روانې نو که شهید شوه ای لولوی مقام جنت جنت شو او کنا سی طریقې د علم سره وا پښین نو پر سواب او جن ملاوشه دوله فیدی والذین نفس محمدن بيدی زمار قسمی په نفس محمد صلی الله علیه وسلم چ په لا کې اختیار الله ما من کلم یو کلم په سبیل الله ند یو زخم چ زخم کولیږي په لا د الله کې انسان ته چې کم یو زخم رسېږ دا لا په لاره کې اللا جا مل قیامتي بګر را بهشي د پورت قیامت کې کایتې په شانته د داې رضې چې د زخمی کولیما یعنی دی به په اغ رض دا سرهشي د قیامت پوره چې په کم ور دیې زخمی کلی شویوو لو نه لو نو دم رنگ دا غو بارنګ دی ونی وی وری هو هو مسكين او بوی دا ببوی بووی دا مشخوان بروی والذی نفس محمدن بی دی زماذ قسم می پا غزا چنه بو محمد پلاس دا خری لولا ان یشکا علی کچرتنه پیغمبر پاک کوئی سختی په مسلمانانو باندې نو ما قعدت خلاف السريه نبوم نازرستو د یو لخرنا تعرض في سبيل الله ابدا چې غذاب کو په لار ده الله کې سختی په کمزور مسلمانانو چاغ عاجزي د وتلو د جهاد پاره نو ما بنو پرخه یو غذا نوزه به وتلیوي د جا د پااره خاامغاه خو بیا بهپغې بانې دا سختې وي چېطاق ب نه لري او جهادونو پسې بځې والله کل ځکه خخهکم نه شته واللا کلله ساتن لکن نزه نوما فراخې احمي له هم چې سواره کوم دی اجدو نه ساتن او نه به ممی سفراخې نو چې زودو بیا او په ساحه ما سره خاامخه ي نو آکم زوری بمرا سرزی نو نبسولی ما سری چا غیلی ورکم او نبزمایی ویا شقو علیهم ای تخلفو عنی او سخ بشی پدی بانی ورستو کې که دلانی زمانه خوا بیای وال <سؤال> ننفس محممدن بیادي زما د قسمی په نبزه محمد چې په لا ځای کېې الله دتو که زماخواښې چې زه ان اغ زووبشي زه به او ضمو الله کې په تلا چې زه وجلې زه خومه چې زه غذا وکم پهلاه الله کې نو وجلی شم دله پلاه کې سمه اغزو بیا غذا وکم په اوتن نو وجلی شمسم اغزوه بیا غذا و کوم فوقته دا نځو وجلی شم دا خو خومه چې غذا کوم وجلی شم غذا کوم وجلی شم غذا کوم وجلی شمسم اویاسممهرو رازی بیا پهله تقيبانې فروا هو مسلمون وورل بخاري او بعضو زخم وعنه او نقل د حضرت ابو هرنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مکلوم نستدی یو زخم کله شي یو کلم چاغه زخم کليجي پلار د الله کې الا جا یو ملکیا ومگراب شي پر د قیامت کې وکلمه یو دمي او زخم داغه ببيږي ويني داغنه او لونوه او رنگ د غبارنګ د وینوي پوینه پروانی پوی کم حالت کې چې زخمی زخمي شوی وو وګور دنیا کې کافر په مسلمانانو باندې ټکوې برمی نه هغه ډرل ماشينان هغه ډرل ماشينان په ډرل باندې کوي زړه زړه نو دا حالت کې به دې پاتې وي ور ري حور حوميس او بي به په شاندو بي دوم مشکودام بروي دا غنا متفقون علي مشکار شریف رواه الله دې موږ بچي